Čitanje svetog evanđelja o Jovanoj Luki. Svabate mi gospodi, svabate me. Svabate mi gospodi. U vrijeme ono reče gospod ljudejima kojim dođoše zaista Zaista vam kažem, ko god nosi reč moju, neće videti smrti vavijek. Tada mu rekoše Judeji: Sada znamo, dajte molu tebi, Avram umre i proroci ati govoriš, ko drži reč moju, neće okusiti smrti vavijek. Edali si ti veći od oca našeg Avrama, koji umre? I proroci pomreše, ko se ti sam praviš? A Isus odgovori, ako ja proslavljam samoga sebe, slava je moja ništa. Otac je moj onaj koji me proslavlja, za koga vi govorite da je Bog vaš i ne poznajete ga, a ja ga znam. I ako rečem da ga ne znam, bit laža kao i vi, nego ga znam i riječ njegovu držim. Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj i vide i obradova se. A judej mu rekoš, još nemaš ni 50 godina, a Avrama si video, A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem, pre nego ovram nastade, ja jesam. Tada hošešje kamenjem da bace na njega, a Isus se sakrie i iziđe iz hrama pa prođe između njih i tako otide. Vremeo studije Isus na mjesto ravno i mnogo učeniti učenika njegovih i mnoštvo naroda iz sve judeje i Jerusalima i iz primorja tirskog i sidonskog koji do dugo sada slušaju i da se исцељују од svoje болести i koje su mučili nečisti duhovi i isceljivaku se, i sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i isceljivaše sve, i on podignuši oči svoje, naučenike svoje govoraše, blaženi siromašni, romašni, jer je vaše carstvo Božije, Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina čovječijega. Radojte se u onaj dan i igrajte, jer je gled belika plata vaša na debu. sestre govorimo da je čedo pravoslavlja i ponos monaha a naš narod vaspitan u crkvi od je imao veliko poštovanje prema svetom monaštvu sluteći osjećajući da mu bez monaha i monaštva nema života i nema spasenja. Sve to monaštvo je vaspitalo i našeg arhijereja Savu. Duboko ga uvelo u tajnu bogopoznanja i predalo srpskom narodu i to ono najbolje monaško svetogorsko predanje predade ga srpskom narodu da mu bude vječiti uzor i nepogrešivi putokaz u carstvo nebesko u carstvo svete trojice i poslije svetoga save braće i sestre čitav niz velikih učitelja, velikih arhijereja, velikih bogonoša i vođa našeg naroda, dovasioju upravu iz monaškog čini i svetih manastira. I manastiri su uvek bili, a i danas bi to trebalo da bude utočište našeg naroda. I ne pogrešiva nepogrešiva orijentacija svima onima koji se nisu pomirili sa carstvom smrti, laži, truležnosti, sa carstvom džavoljim nego koji istinski traže nebesku otačbinu. Svi oni bez izuzetka u svetim manastirima u svetom pravoslavnom monaštvu i u svetim monasima imaju nepogrešive vođe i duhovne rukovoditelje koji nas vode duhom svetim ne odprilike nego vrlo vrlo precizno i moćno, jer duh sveti diše u njima, duh sveti govori kroz njih, duh sveti nas vodi kroz njih, a gdje Duh Sveti može da vodi čovjeka nego pravac Otcu Nebeskom u naručju. A da bismo mogli u naručju, očevo, braćo i sestre, da dođemo, mi se prethodno moramo sjediniti sa njegovim sinom, i Otac u svome naručju drži sina svojega i sve one koji se u tajni crkve sjedine sa njim i postaju njegovi sa tjelesnici, sa naslednici, njegovi udovi i svakog onog koji se kroz tajnu crkve, to jest kroz tajnu krštenja, tajnu miropomazanja i kroz svetu liturgiju, sjedinjuje sa njegovim sinom Otac Nebeski prijima kao svoje dijetu, kao svoje istinsko čedru. Istina između nas, njegove djece i njegovog jedinorodnog sina postoji jedna velika razlika, suštinska razlika, ali blagodat Božja, braće i sestre, čini to da nama našoj prirodi time I usvet te razlike ništa ne nedostaje, ništa ne hvali. Mi poštujemo božansku prirodu sina i uopšte ne, ne, ne zavidimo na tome. On jeste jedinorodniji i ni jednog takvog više nema. Samo je on, braćo i sestre. I Bog po prirodi i čovek po prirodi. Bogo čovek i ni drugi. I mi, blagodareći njegovom ovoproćenju, kao ljudi možemo da postanemo djeca Božih. Ne samo stvorenje, pala stvorenje, nego sinovi i kćeri. E na tom putu mi kao nepogrešive vođe, na putu usinovljenja imamo najodanije sinove crkve, a to su bili sveti monasi, sveto monaštvo i sveti manastir. Danas, kad se mirimo sa duhom ovoga svijeta i kad sve više postajemo duhom satanskim, usinovljeni, ne Bogu nego džavom, danas imate, povedajte i sami, toliko đavolje djece Svako ono dijete se ne pokvanja Otcu i Sinu i Svetome Duhu, kojim je Duhom zadojeno ako neđa volim Duhom? Svako ono dijete i svaki onaj čovjek koji se ne pokvanja Otcu, Duhu i Istinu, koji se ne pokvanja Nebesima kroz crkvu, živu crkvu apostolsku, kojim je Duhom zadojen ako neđa volim Duhom? a da ne govorimo o onima koji na crtvu na srcu, hule, koji ustaju na crtvu i ratuju protiv nje. Njihova dijagnoza je sasvim jasna i očigledna. Istina i njihov kraj i u vremenu, ako se ne pokaju za vremena, i njihova beskonačno mučna vječnost. A sveto monaštvo, braćo i sestvi, sveti monasi, najodaniji sinovi crkve, ponos crkve, uvijek su naš narod vodili nepogrešivo tajnu bogopoznanja. I zahvaljujući našim manastirima, naš narod i sveto monaštvo do dana današnjeg ipak ostao vjeran nebesima, i onom nebeskom zavjetu, i svetosavskom, i kosovskom. I nije, braćo i se začudite, što današnji naraštaj ne razumije svetoga Savu, ne razumije cara Vaza. Nemojte tome da se čudite, jer kokoška teško može da razumije stremljenja vorogova. Kokoška je kokoška. Pogotovo u onim industrijskim zonama. Ona je svedena na broj. I šta ona znao o visinama? Ma ona više ne zna ništa, pogotovo kokoške 21. vijeka. Ne znaju više ništa ni u kokošincima. Jer žive u nekim laboratorijama. Znate? To iz jajeta ide u zamrzivač ono ne može ni, za, ni da je za koliko dače kako valja. I sad treba da razumije orlovske visine i orlovska stremljenja jednog velikog orla poput Svetoga Save ili Svetog Vasilija Ostroškog. To je, braći i sestve, za mnogije danas postalo potpuno nemoguće, nažalost. A za mnogije predstavlja veliki teret, ja treba se vinuti, treba dušu osloboditi od strasti, od poroka koji vezuju za zemlju, da bi mogli makar da nas rutimo one visine na koje nas oni pozivaju svojim učenjem, svojim imenima, svojim životima i mjestom prebivanja. Jer i Sveti Vasilije i sveti Sao, i sveti caro Lazar, i svi naši sveti oci, svi naši sveti monasi prebili u nebeskom carstu. Svojim duhoma moštima su ovdje čekajući drugi dogazak gospodnji, pa da onda zajedno sa svojim čadima uđu u punotu života vječno, u Novom Jerusalimu. Jedan од представnikaveога монаšva našega народа i šte монаškog предаnjaveто православlja jest поštoваi ноgojuбljenи син православne cркve veti васivje u ostroški чуdovorc. И njegova svetinje i njegove možti представljaju granice тоg царства, kad год, Idemo, braćo i sestre, u naše svetinje. Kad god idemo u ostroške grede, kad god se približavamo sveštenom kivotu svetoga oca našeg, mi osjećamo da prilazimo granici. Mi cjelivamo njegov kivot, ali to ne znači da smo ušli u to carstvo. Može čovek da priđe i da cjeliva rampu ali da ne prođe granicu i da ne uđe u taj prostor. Tako i mi, privlazeći svetom Vasiliju, mi osjećamo da je to neka granična zona, da ono naše, one naše misli, planovi, znanja, bogatstva, poznanstva, iskustva, da sve to važi do sve granice, do svetog Vasilija a od njega pa nadalje počinje neko drugo carstvo, nama nepoznato. Vidite i sami kad privazimo kako neki vakum ispuni naše biće. Istina ima tu i neko poštovanje, ali ono, braćo i sese, na žalost, rijetko biva ono pravo, istinsko, duhovno poštovanje. Imamo neki strah pred tajnom. A ali ta tajna najčešće prerasta u ono neznanje, u mračno nepoznavanje onih realnosti koje žive i koje svjedoči naš Sveti Otec. A njegove mošti predstavljaju granicu nebeskoga carstva, istina i granicu, ali i vrata tog carstva, Ja sam vrata, kaže Господ. Кого дуђе на ова врата ућиће у то царство и наћи живот у изобиљу, наћи ще вечно зелене паше, благодатне пашњакe. А свети отац Василије, браћо и сестре, као човек у коме Господ живи, и он представља та врата. Tako da mi u našoj crnoj gori, mada to mnogi ne znaju, većina to ne zna, nažaluz, mi otvaramo vrata Montenegra, Teo Vamo, Teo Namo. Pa čekaj, čoveč, imamo mi vrata. U crnoj gori postoje jedna vrata. To su vrate koja vode u razvrat, braće i sese, u brudu, u smrti, u laž, u obman, u truvežnici u poniženja, i to najstrašnija poniženja, na ta vrata ko uđe, on izađe ponižen, posramljen, popljuva, oskrnavljen. To su ta nova vrata koja se otvaraju. Vrata Crne Gore, odnosno vrata nebeskoga carstva u Crnoj Gore i i uopšte, zegodima svetinja, I sve tih moštiju jesu upravo svete zadužbine, svete crkve, svete manastiri, svete kivoti i svete oltari. Pa i ova vrata sa kojih primamo svjetlost, to su vrata nebeskog carstva. Ovdje je granica, braćo i sestre. A vidite i sami da nam je mnogo toga nepoznato. Mi ulazimo u hramove, ali nam je mnogo toga nepoznato. Ne poznajemo još uvijek zakone, pravile, običaje. Mnogi ne znaju ni da se obračuje kako dolikuje, nego ulazimo ovdje silazeći sa manekenskih pista i obrača nas kreatori ovoga svijeta, a mi ulazimo u četok nebeskog carstva. A ovdje ta moda ne važi, braće i sestre. Ovdje su... Takvi kostimi nepristojni. Bruka je pojaviti se pred nebeskoga cara u kostimima koje car tame ljubi i voli. Da ne govorimo o sramnom obnaživanju. Obnažen ući u hram, brazu i sestri, to je skrnavljenje. Isto tako, sa mudrošću ovoga svijeta ući u prostor sušte premudrosti potpuno udil. Gorditi se svojim znanjem i svojom pameću pred onim koji jedini zaista sve zna. Tako treba biti svjestan da postoji, braćo i sestre, granica, ali i vrata otvorena. I ovdje u našoj crnoj gori postoje vrata nebeskoga carstva otvorena širom otvoreno. Mada, nažalost, i usled jake propagande ovoga svijeta Paloga, koji u zlu leži, u zlu i tam i leži, kako kaže Gospod. A vidite i sami da su te, da su te riječi istinite. Ovežimo u tami i ležimo u zlu. Onda vrlo mali broj ljudi dolazi i ugazi. Neki dođu pa pogledaju, pogled bace, moštice livaju, ali ne idu dalje, ne uraze u taj prostor. Evo i danas ovdje nebeski car govori i gdje su kamere, gdje su fotoreporteri, gdje su izvještači, gdje su novinari, ja ovdje ne vidim ni jednoga, a odavde sa ovog vidikovca vidim da ih nema ni u drugim hramovima. Danas kod svetog Vasilija neće biti, braće i one privatne kamere i oni naši snimci za naše privatne arhive. Ali neće biti onih koji uporno izvještavaju narod o svemu i svačemu. Kad treba da progovori neki čovjek koji je kao cvijet poljski, danas, cvijeta, sutra, vene i gotovo je, ode, nema ga više i ne poznajem mjesto svoje. I onog dana kad umre, a to može biti bilo koji dan propadaju, sve pomisli njego, zamislite. To stalno pjevamo na svetim bogosluženjima. Ne uzdajte se na knezove, Ljudske, u njima nema vam spasenje, kaže Duh Sveti. To što on priča i to što hiljadu kamera oko njega i na milion televizijskih ekrana i u ogromim tiražima dnevnih novina bruje njegove riječi, one vrijede isto onoliko, i tu se potvrđuje rič gospodnja, koliko traje «Jedan dnevni lis, braće i sese, moćna naslovna strana, tek procvjetalo miriše na štampariju i vene. U tom istom danu uvene i već negdje od 12 sati popolodne ili od 15 časova tog istog dana počinje da smrdi na trubežnost. A tog istog dana uveče, ko više čita novine, a da ne govorimo o jučerašnjoj štani, eto vam trajanje te riječi. I ko se uzda na one koji ih izgovaraju, on smrt jede, braću i sestre, on se trubežnošću napaja. A danas ovdje u crkvi, umjesto da su sve te kamere ovdje prisutne da čuju nebeskoga cara, i da prenesu ljudima njegove riječi, da ih pozovu, danas njih nema. I pazite, samo ovi obraćanjem, ovim prisustvom Božijim, svata skavamerija biva močno izobličena. Močno izobličena. I odmah se vidi za koga ko radi, braćo i sest. Ako ti prijete koji si odgovoran za jednu televizijsku stanicu, lokalnu televizijsku stanicu. Ako skitaš i prevrćaš se zajedno sa svojim kamerama i mikrofonima preko plaža, preko onih foka koje tu isplivavaju i padaš preko njih, da bi uzeo neki izvještaj sa bolesnih muzičkih festivala, Su čitavi odjevci u toku naših sezona. Kamere neprestano rade, braćuji se, sa scene na scenu, sa stejdža na stejdž, s pozornice na pozornicu, sa jedne modne revije na drugu, iz jednog teatra iz dječijeg u onaj alternativni uvični ovakav i onakav. I sve možemo, a ne možemo jednu kameru i jedan mikrofon, sem ovog Darkovog, da prinesemo crkvi i da čuje narod Božju riječ. Ne čovječio, nego Božju riječ. To je, braćo i sestra, da se razumijemo. Neće crkva nikoga na silu da privodi, ali ipak od nas se traži da primijetimo I da prepoznamo koji je duh u pozadini svega toga. Čiji je duh? I čija je to uređivačka politika? Ako danas na našim televizijama neće biti ništa iz ostroške svetinje, ako niko nije ni čuo ni pratio litije koje idu sa svih strana svijeta, ako ne bude direktno prenosa iz ostroga svega, Ako se taj narod, možemo da, da ispitujemo i anketiramo one mučenike, one prevlašćene, obmanute ljude koji se dave po ovim morskim jamama, festivalima, muzičkim i ovakvim i onakvim, a što ne pođeš gore pa pitaš narod Boži, one bolesnike i sjelje, one majke kojima je Sveti Otac Vasilije djecu u, u život vratio, neizlečive bolesti izliječio, na put spasenje izveo, dušu utješio, život praktično darlo, koje je vas krseo, a nema ih tamo 10-15, pa da trošiš gorivo uzavod, ne li tamo ima desetine, hiljada, braća i sestva, i ne samo da nas. Nego svakoga dana festival Svetog Vasilije Ostroško traje tokom cijele godine. A posebno u toku ovih letnjih mjeseci. I mi nemamo snage, i to mi koji smo zaduženi, kojima je taj bragoslov pao u ruke. U isto vrijeme i strašna odgovornost. Mi nemamo snage da to primijetimo i da ispoštujemo. Danas tamo neće, braćo i sese, biti nikoga od onih koji treba da budu. Bez obzira da li oni vjeruju ili ne, ali budi tamo, ne brukaj se. Pa nebesa, sva nebesa nas gledaju, braćo i sese, svi sveti i oci, pa i demoni gledaju. I još te više preziru. Gospod je rekao Zaista, zaista vam kažem Ko održi riječ moju Neće vidjeti smrti vavijak Čuste li braće i sestre? Ko drži moju riječ, smrti gledati neće. Bavi, ni u vremenu, ni u vječnosti. Ovo prećutati, ovo neznati, braći i sest, to vam je kao da ubijate sami sebe. A oni koji mogu ovo da prenesu narodu, a ne prenose, oni postaju ubice naroda. Ne daju narodu životu. Ne daju isprečavaju da Božja riječ dođe do naroda Božije. A mogli bi, jer riječ demonska vrlo brzo dođe. I to ne jedna, nego bujice demonskih energija neprestano dolaze kroz sve naše medije. A što ne bismo smo riječ Božiju? Evo, nemoj se plašiti. Dođi, slobodno priđi. Neće se kamera istopiti. Neće ti brci izgorjeti, neće ti frizura biti pokvarena i kosa spržena. I tvoje haljine i tvoja nova kolekcija neće biti spržena i izgorena svjetlošću i ognjem božanstva. Nego slobodno priđi da čuješ, neće ti bubna opna na pući od glasa Božjega nego ćeš sve čuti kao kad ti čovjek govori. Zaista, zaista vam kaže, govori braćo i sese, onaj čijom se riječju svijet održava, čijom je riječju sve privedeno iz nebića u biće i u bi, privedeno u biće održava se u bitiju, tom riječju. I e isti onaj kroz koga je sve postao sad nam govori kao čovjek primivši našu prirodu pa kaže zaista zaista vam kažem ko održi moju riječ neće smrti gledati uavijek Sveti Vasilje Ostroški potvrđuje braću i sestre da su ove riječi istinite on je održao božju riječ Samo da se razumijem, Sveti Vasilije je postao Sveti Vasilije preko evanđelja. Odr čuo je i održao Božju riječ i smrti, evo, do dana današnje nije vidio. Pa možemo vi za Svetoga Vasilija reći da je vidio smrt, braću i sestu? Ne možemo. Oni koji ne održaju riječ Božju, oni umiju, pa pogledajte kako narod vene. Pogledajte te veličine, te sile, ta imena. Smrt ga samo dotakne, ma ne mora ni smrt. Neka malo jača bolez i gotovo je već vene. I vidio je smrt i te kako je vidio. Koliko ima živih leševa, braćo i sest. Živ, trči u odličnoj fizičkoj kondiciji i vidiš fenomen mrtvaca koji trči, koji skače, koji pleše koji leti, pliva, skija, zabavlja se, a mrtav čovjek, jer nije čuo i nije primio riječi života. A ovamo imamo svetoga oca Vasilije i njegov život u izobi. Povejte kako izvira iz kivota. I evo naroda danas tamo, evo ga i ovdje njegovim imenom priveden, došlo da primi život. Ali Sveti Otac Vasilije, pogotovo na današnji dan, jer ovo je njegov dan, poručuje svima nam ne moju riječ, nego njegovu riječ da primite. Ovo nije rekao Sveti Vasilije, nego Gospod njegov i Gospod naš Isus Hristos. A potvrdu njegovih riječi imamo u životu, besmrtnom životu i čudotvornim moštima Svetog Oca našeg Vasilija Ostoška. Zato, braćo i sestri, priđimo crkvinu, ostavljajmo našu crkvu. Ona je okean života. Ona je prepuna vode žive i ispijajmo riječi Božije i držimo ih živeći pravoslavno. Sve možemo, braćo i sestri, da izgubimo, ali vjeru pravoslavnu ne smijemo da ostavimo crkvu pravoslavnu ne smijemo da ostavimo, liturgiju božanstvenu ne smijemo da napustimo, sve tih tajni da se odreknemo, krštenje sveto, pečata duha svetog, svetoga, svetoga pričešća, od toga ne smijemo da se odvojimo, nikako, od riječi Božje, od jevanđelja Božje, ne smijemo da se odvojimo, jer to bi bila smrt, mogu u zlato da nas okivaju ako nas od dvoje od crkve ubili su nas, braćo ses. Sveti Vasilije Ostoški je to jako dobro znao zato se kao revnosni arhijerej i u one dane trudio da narod održi i da ga utvrdi u pravoslavnoj vjeri. Ne da bi prosto bio pravoslavan na suprot inoslavnima, nego da bi bio živ va I done da u kusije smrti Vavi tako i danas kao arhijere koji ima još veću bogas kao svetitelj crkve i veri usmjelost oni danas prizivo močno prizivo hoajte nema danas ni jednog arhijereja među živima koji upravlja od crkvom i koji privlači narod sebi kao Sveti Vasilije veliki kao sveti Vasilije, ostroški braći ses. Ni oko jednog živog episkopa narod se danas ne okuplja kao oko episkopa Vasilije, koji kad je živio, povajte kakve su to moći, i on bez obzira na sve one događaje kroz koje prolazimo, vidite i sam ima i u crtvi slabosti poklekne čovjeka, Pa ima i, i, i, i judinoga duha, koje Juda izdao, što ne bi izdao i neko drugi, nažalost. Juda je jedan od dvana istorice. Ali mi imamo takve arhijereje, besmrtne, koji smrti neće vidjeti vavijegu. Koje strijele ognjine, strijele nečastivoga. Ne mogu da povrijede, kao što mogu neke. I neke su povrijedile, neke su usmrtile. To nije razlog da se odvajamo od crkve. To nije razlog da da, da je okrećemo greš. Kad imamo takvu grejerija, nemamo jednog, nego imamo mnoge. Pritom moćne i žive braće i sestre, još slobodnije, još brže na delsu, još signije, jer sad imaju još veću smjelu pred Gospodom. I ovaj dan je velika propovjed svetog oca Vasilija koji nas poziva da se crkve ne odričemo po cijenu života. I još nešto da vam prinesemo. Sveti Antoni je veliki. Vidio je. Dao mu gospod. Kakvom silom je okužen monah Hristo i monaštvo svetu. Oglomnim silama, braćo i sestre, vidio je ogromne vojske, bezbojne vojske angela sa isukanim mačevima, kojima je data zapovijest da čuvaju monaha kao zenicu oka, ali da mu ne daju mira do kraja, da uvijek bude u borbi, nema pokoja, Vrlo mala utješanija, neprestano da bude u borbi. Da bi se kostu tu borbu smiravao, da bi mu se duh sitnio, smiravao da se melje i da svu svoju nadu neprestano pogaže na gospoda. Uvijek da bude šiban, da mu virus samo ljublje i gordosti i taštine ne otruje srce nego da uvijek bude udaran od strane demona pod opuštenju Božjem, da bi mu nada bio jedini čovjekoljubac, da bi svu svoju nadu imao u Hristu. I tako do kraja. Ali pa ne samo monaštvo, braćo i sestre, nego, kako rekao smo, i narod koji prati monaštvo. Monaho ljubivi narod. Naš narod, nažalost, danas... Ne može da se pohvali ni Hristo ljubljen, ni monaho ljubljem, ali evo dana za pokajanje, evo dana za podsjećanje. O su naši vodiči, sveti monasi i svetomonaštvo, a među velikimi sveti monasima i sveti Vasilij Ostroški. I upravo je on učio narod da trpi, nije ga pozivao na nekakve bune, na nekakve revolucije, trpi sila nebeska je oko nas i čuvaju nas kao zenicu oka. Ne smije, braći i sestre, ni jedna dlaka sa glave da bude počupana od strane demona, a da gospod ne dopusti i nebeske sile Božije. I naš narod, ukoliko ostane vjeran crkvi, to je mnogo važno, i to kako vjeran, liturgijski vjeran, Nema pobožnosti bez liturgijske, da se razumijemo. To je čista paganština. Pričaj ti šta oćeš, misli šta oćeš, to je paganština. Crkvena svijest je liturgijska svijest. Ukoliko se budemo državi crkve, nebeske sile, strašne nebeske sile, čuvaće nas, braće i sestre, kao zenicu oka. A ove sile koje nas opkoljavaju, Sile. Kako mrtvo može sila da bude? To, braćo i sese, to je sve dato na našu korist. Oni nas pritiskaju da bi smo mi pripali gospodu svim svojim bićem, da nemamo nadu ni u koga drugog, da u Boga i u pravdu i u silu i u istinu Božju, koja nam se daje i otkriva u našoj svetoj, отčko prađa do o svoj верiposov svoj i православ. заto ne bojmo se Гподяrekao Anтоniju na kraju to obviđenje. ne boj se сил demonske i neko pada, он pada за то што je sam ti da je dopadno. Pada za то што nije posлуšo, за то што nijepunio bravovo. Паo je za da то, штоto je ht je dopadnik a ne zato što je sila velika, demonska izazvala taj pad jer ja sam svojim ovaploćenjem kako mu je i otkrio satro silu demonsku u prah je pretvorio ali i sile ovaploćenja struje i daju se čadima crkva zato budimo u crkvi braće i sese pokajmo se, vratimo se crkvi na pravi način Onako kako je Sveti Vasilij Ostroški učio, nekako ja mislim, nego kako je on učio i blagoslovio, kako i Sveti Sava učio i blagoslovio, kako su Sveti apostoli učili i blagoslovili. I ne brinite se i ne bojte se. Čuvaju nas kao zenicu oka. I čuvaće nas do kraja vijeka, i tako sačuvane, vaspitane preobražene u у царство carstvo, у u carstvo nebesko, koga i mi da se udostojimo molitvama Svetoga Oca našeg Vasilija i molitvenim posredništvom presvete Vladičice naše Bogorodice u čijem hramu i počiva njeno sveto i njennom sinu vjernu čedo Vasiliju Amin božnu daj amen Hristos vos